Motorra. Haupa, egunon. Egunon. Haizu, iritik ibiltzeko motor baten bila nabil? Ba, begira. Iritik ibiltzeko guk hiru hauek gomendatzen ditugu. Bai, beno baina nire aurrekontua hau da, eh? <coughs> bai, bueno, orduan hause gomendatzen dizut. E, ikusten duzunez, txikia da. Eh? Eta oso erraaz maneiatzen da. Ez du potentzia handirik baina hiritik ibiltzeko nahikoa. Bueno, eta asko kontsumitzen aldu? Bueno, berunik gabeko gasolina kontsumitzen du, bakizu, ez gehiagi, ez gutxiegi. Eta kaskoa gordetzeko lekurik baldu? Bai, bai, begira. Eserlekoa altxatu egiten da, eta hemen, kasko bat, eta beste zerbait gordetzeko lekua badukazu. Bueno, ba, eraman ingot. Baina kolore bakarri dago, edo... Ez, ez. Modelo honetan kolore aukera handia daukazu. Mm? Urdiniluna, gorria, zuria, arroxa, beltza, eta berdea. Eta zilar koloreko bat ere badaukazu. Mm? Katalogoan begiratu eta gustoko duzuna urrengo asterako hemen izango duzu. Ha, ah, ba, oso ondo, aizu, ba, dut? segin godut. Kaskoa ere beharko duzu noski Bai, baina motoraren bila etortzen nahi zenean ordu naukeratuko dut, eh? motorarekin bat bat nahi nuko, ordu naukeratuko dut, motorarekin bat datorren bat nahi nuko, eta... Okay.